Hoofstuk 261 Begroeting van die geselskap dier Cornelius en Salome. Die vermoeide reisigers trek weer in hulle ou huis. Toe Salome herstel het van haar flauute van verrukking, sê sê aan Cornelius, oh, O vriend, dit is te veel op een keer vir een zwak mens, gyn my nog oomlik hier ris, dan sal ek na die geveide gesin toe gaan en hulle meedeel, dat ek hulle hoewe vir hulle in stand gehou het. Cornelius sê, weet jy wat? As jy te swak voel, laat my dan namens jou gaan om die gesin te laat weet wat jy vir hulle gedoen het. Want kyk, ons moet geen tyd verloor nie. Hierdie verhewe reisiger sal baie moog wees en het so gau moendlik goeie huisvesting nodig. Daarom sal ek dadelijk in jou plek na hulle toe gaan. To Salome dit van Cornelius hoor, sê sy, o vriend, Jy het gelijk, maar ek is al weer kalm, en dis sal ek ook dadelijk saam met jou gaan. Na hierdie besluit het beide na die geselskap toe gegaan, en Cornelius het die woord gevoer en gesê, Elohim, die meester van Israel, sy met julle, soos ook met my en met my gesellin Salome. Ek het daarin geslaag om jy te herken, en daar is nou geen twyfel meer nie, dat u, bejaarde oprechte man, die selfde Joosef is met die jongvrou Miriam, wat drie jaar gelede na Egypte getrek het, om aan die vervolging van die te ontkom. Daarom het ek vinnig hierin gekom, om u dadelijk te ontvang, en na u eiendom te lei. Toe Joosef dit van Cornelius hoor, het hy opgestaan en om gevra, Goeie man, Wie is jy dan, dat jy soe iets aan my kan bekend maak? Sê my jy naam, dat ek, dan sal ek dadelijk volg. En Cornelius sê, Mees verhewe, grysaard? Kyk, ek is die governeer van hier en my naam is Cornelius. Ek is die selfde een, wat in Bethlehem een klein vriende aan jy bewys het. Bekommer jy daarom nou oor niks meer nie? Want kyk, jy die vriendin van my, Zelomie uit Bethlehem het die opdrag nou keurig uitgevoer. Nou het Zelomie voor Josef se voete neergeval en met bewende stem gesê: "Wat 'n vreugde vir my arme sonder sonder res dat my onwaardige oë u weer kan sien. O kom, kom saam na u huis, want my huis is so barmhartigheid nie werd nie." Josef word nou tot trane toe beweeg. Hoe groot, Elohim en Vader, hoe goed is jy, jy lei die vermoeide reisiger steeds altyd na die allerbeste doel. Daarop het hy Cornelius en Salome omhels, waarna hy dadelijk met hulle saamgegaan het na sy hoeve.